Пригода четверта. Двірничка-чарівничка. Слухай, їжачку, сказав якось Ромка. Ми з тобою двоє дурнів, йолопи ми з тобою. Чого це, пхикнув я, я себе дурним не вважаю, і йолопом теж, і тебе не вважаю, а я вважаю і себе, і тебе. На якій це підставі, поцікавився я. На тій підставі, що тричі вже скористалися з чарівних окулярів, і жодного разу не спробували затримати їх у себе. А як ми могли це зробити, коли вони весь час зникають? Ну, хоча б попросити у того ж таки Діда Мороза, або у тієї артистки Маргарити Степанівни. Вона ж добра, шоколадки нам дала. Ну, ми ж їх шукали після того, але не знайшли, зітхнув я. Погано шукали. Ти уявляєш, які можливості в нас були б, якби ми мали, «Чарівні окуляри!» «Які?» Ромка глянув на мене, як на хворого. «Чи ти придурюєшся, чи справді лопух?» «Чарівні окуляри все ж таки! Все бачать! Ми ж можемо, можемо у суперлато такий джекпот зірвати! Мільйон, а то й більше!» «Ну, це ж, це ж не чесно!» «Та ну тебе, мораліст знайшовся, папа римський!» Ромка почухав потилицю. «А, «А... скарб шукати? Це ж чесно?» «Ну, чесно!» – змушений був погодитись я. «А ще... а ще ми могли б злодіїв ловити! Це вже супер чесно!» «Але як же дістати ті окуляри?» «Попросити гарненько, попросити!» «Кажу ж, вона добра та артистка!» «Ну, де ж її шукати? Де?» Ми ж майже всі подвір'я у районі обійшли. Ну, бачиш, сам же кажеш, майже. А треба обійти всі-всі-всі подвір'я. Заради чарівних окулярів я на все готовий. Треба віддати Ромці належне. Хлопець він упертий, настирливий. І самолюбний. Відступати не любить. Що й казати, справжній лідер. І ми пішли на пошуки. «Ти, головне, не гарячкуй, не поспішай!» Говорив Ромка кожного разу, коли ми виходили з чергового подвір'я, не знайшовши того, що шукали. «А я й не гарячкую», – казав я, все менше вірячи, що ми знайдемо Маргариту Степанівну. «Ми вже обійшли дванадцять подвір'їв і зайшли у Ай, «Їжачку! Оно ті двері! Візерунчасті!» Раптом вигукнув Ромка і справді, у тринадцятому подвір'ї ми натрапили на знайомі візерунчасті двері Маргарити Степанівни. «Дзвони!» – сказав Ромка. «А чого це я? Бо ти їй більше сподобався, і руку вона тобі, а не мені, на плече поклала, як ми її додому вели, і чарівні окуляри тобі, а не мені, на ніс потрапили. Дзвони!» Я натиснув на кнопку дзвоника, та всередині не дзвонило. Я ще раз натиснув з усієї сили ні звуку. «Давай стукай, мабуть, дзвоник не працює», – сказав Ромка. Я постукав. Спершу обережно, потім дужче. Ромка теж забарабанив у двері. І раптом позад нас почулася. «А чого це ви двері ламаєте?» Ми рвучко обернулися.